Torniamo in diretta su Radio Onda Rossa, come preannunciato nel sommario di Pocanzi, eh, ci colleghiamo con Foggia. Eh, già la puntata precedente avevamo avuto eh, diversi collegamenti con il canghetto di Rignano che era sotto sgombero, ricordiamo uno sgombero che è eh, durato dal 28 febbraio al 3 marzo e che si è poi concluso con un incendio e con la gravissima fatto della morte eh, di due degli occupanti del ghetto. Oggi sono un po' più a freddo che colleghiamo per fare un po' il punto della situazione dovremo avere in collegamento una compagna che da lì eh, risponde sentiamo intanto se il collegamento è stabilito pronto Ciao buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Senti, niente, la settimana scorsa il nostro collegamento poi è avvenuto nelle fasi eh, concitate poi dello sgombro, invece oggi eh, vorremmo un po' riprendere la situazione, se ti va, a te, che sei lì sul posto di eh, fare eh, un po', diciamo, una una cronostoria di quanto è accaduto a partire eh, dal dal giorno dello sgombro e arrivando poi alle giornate successive per capire un po', eh, insomma, che evoluzione ha avuto la situazione del ghiagnetto di Regnano sì eh, dunque appunto come ricordavi tu il, il culmine di questa lunga operazione di sgombero eh, è stato un, un culmine molto tragico venerdì scorso eh, appunto con l'incendio che poi ha portato alla morte di persone incendio di cui non sono non si conoscono e non si conosceranno mai le cause c'è chi mh, tra gli abitanti del ghetto molti parlano che un incendio è accaduto dalla polizia stessa, si dice tra l'altro che, ehm, anzi questo è, è sicuro, confermato da più fonti, che ehm, le eh, due unità dei vigili del fuoco presenti sul posto non avessero acqua nelle loro cisterne, quindi sono dovute ritornare in città per caricare di acqua eh, i loro mezzi e questo ovviamente ha ritardato le operazioni di di spegnimento dell'incendio eh, in più era già da due giorni stata tagliata eh, tagliato l'approvvigionamento idrico eh, al getto approvvigionamento che era carico della della regione Puglia, quindi ovviamente tutto questo ha reso eh, la situazione se possibile ancora peggiore uh, nonostante le dichiarazioni e i proclami della regione Puglia che sostiene di aver dato un tetto a tutti coloro che erano presenti uh, evidente a chiunque ma voglia addentrarsi in quel resta uh, del granghetto che, che questo non è non corrisponde a verità ehm um, in uno scenario davvero apocalittico di cumuli di macerie alti diversi metri vivono ancora probabilmente più di un centinaio di persone che uh, si si uh, riparano dentro alle automobili tra l'altro sono stati dei giorni molto freddi anche molto ventosi eh, quindi appunto le persone si sono riparate dentro alle automobili che alcuni semplicemente alla ghiaccia accennendo dei fuochi e dormendo all'aperto oppure eh, nei casolari diroccati eh, che eh, rimangono tuttora in piedi nella zona del Uh, dove prima succedeva la Baracopoli, un poco più distante. Um, queste persone, diciamo, lamentano ovviamente il fatto di non poter uh, um, Eh, non non poter accedere, diciamo, al al lavoro aggiornata nel momento in cui ci si sposta dal ghetto, molti eh, sono stati anche nelle due strutture messe a disposizione dalla regione ehm, a San Severo e eh, sulla statale 16 sempre in prossimità eh, della città di San Severo, ma sono ritornati indietro o perché eh, ehm, cacciati in quanto privi di documenti o perché um, non effettivamente non c'era più posto uh, per loro. Comunque le strutture sono assolutamente affollatissime. Non non pensiamo che il numero fornito dalla regione di 320 persone corrisponda uh, allloggiati in queste strutture corrisponda in realtà, ma sicuramente uh, sono Uh, almeno 200 e tra l'altro um, è stata allestita una tendopoli adiacente alle strutture della cosiddetta casa Sancarà uh, appunto sulla statale adriatica, uh, sono 10 tende della protezione civile attualmente e non si sa se l'intenzione della regione o della prefettura sia quella di uh, portare altre uh, altre tende lì o altrove, si parla anche di un ulteriore struttura uh, nella zona, credo di Lesina, ma non ha, non si hanno assolutamente uh, notizie precise tra le persone che sono rimaste Uh, intorno alle macerie del ghetto ci sono sostanzialmente tutte o quasi tutte le donne che lì vivevano e lavoravano che non hanno appunto trovato ospitalità così si può chiamare dentro alle strutture della regione e uh, che ovviamente si trovano a subire una condizione di uh, vulnerabilità ancora ancora più grande uh, alcune se ne sono andate molte persone stanno cercando oh, ehm, di eh, trovare una sistemazione negli altri ghetti che tuttora costellano la provincia di Foggia e questo ehm, è stato oh, ma anche oggetto di uh, intimidazioni da parte della della polizia e delle forze dell'ordine eh, che hanno insomma minacciato di voler procedere allo sgombero anche dell'area adiacente alla pista di Borgomezzanone nelle prossime settimane probabilmente anche per scoraggiare il eh, l'afflusso di posteriori appunto abitanti in uh, in quella situazione e uh, le uh, l'altra cosa insomma eh, c'è molta rabbia uh, tra chi è rimasto al ghetto e uh, purtroppo anche insomma diversi processi di tentativi di strumentalizzazione uh, di questa rabbia uh, uh, sia da parte di chi in qualche modo ha interessi a uh, uh, ricostruire il ghetto a mantenerne comunque uh, diciamo le strutture e le relazioni intatte Uh, e uh, anche da parte eh, insomma di uh, realtà del uh, del sindacalismo che hanno indetto una manifestazione uh, l'8 marzo a Poggia però uh, una manifestazione che è culminata con un incontro in prefettura in cui insomma non abbiamo non abbiamo possibilità di dare uh, elementi certi su che cosa esattamente si sia discusso in quella sede, però ecco oh, alcune fonti parlano del fatto che si si sia paventata ventilata l'idea di trasferire le persone che ancora rimangono nell'area del dell'ex ghetto uh, a casa Sancarà, uh, quindi nella struttura della regione dentro a uh, delle tende uh, della protezione civile uh, a fronte appunto di uh, Uh, un ciclo di mobilitazioni che uh, va avanti da più di un anno che ha visto i lavoratori e le lavoratrici protagonisti da un anno e mezzo eh, e uh, uh, a appunto di richieste che riguardano la regolarizzazione di chi è privo di permesso di soggiorno e la casa e il trasporto per chi lavora nelle campagne come previsto dai contratti collettivi quindi evidentemente uh, ogni forma di uh, accoglienza emergenziale, a maggior ragione se si tratta di tende o di container, rappresenterebbe un arretramento rispetto a quelle che sono state le richieste eh, delle delle precedenti mobilitazioni. Sappiamo anche che eh, in questa operazione politica che è stato lo sgombero del Ghetto di Lignano, perché appunto diciamo, eh, ricordiamo che il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, c'è colui che ha più di ogni altro voluto uh, questo questo sgombero sta anche procedendo alla scalata del Pd o comunque insomma si è candidato alle primarie e quindi evidentemente questa operazione è funzionale anche alla sua uh, campagna elettorale uh, campagna elettorale che uh, sta giocando anche sulla militarizzazione del territorio di San Severo, comune di cui lui è stato anche assessore in passato, eh, comune dove si verificano da tempo punti episodi di eh, rapine, diciamo quella che si potrebbe definire microcriminalità, cioè qualche cosa che poi viene Eh, come dire ammantata dello spettro eh, della mafia e eh, quindi utilizzata come scusante insieme al caporalato ovviamente per eh, militarizzare il territorio Michele Emiliano la prossima settimana ha indetto un consiglio eh, regionale proprio proprio a San Severo eh, come diciamo simbolica eh, reazione a quella che viene definita la eh, aggressione Uh, l'incalzare delle mafie sul uh, sul territorio quando ovviamente insomma sappiamo bene per esempio che um, subito prima dello sgombero del ghetto o comunque in questi anni uh, la creazione dell'emergenza abitativa per i lavoratori e le lavoratrici delle campagne ha visto anche il fiorire di numerose cooperative che si stanno cercando di accaparrare Uh, il business della nuova accoglienza mh, dei braccianti, quindi ecco dal nostro punto di vista, insomma la prospettiva su che cosa in mafia andrebbe evidentemente spostata. Uh, ehm, L'altra cosa che mi viene da dire è uh, che non soltanto appunto c'è una minaccia di sombero uh, che incombe sulla l'integrazione di Santa Clara di Borgomelzano, ma anche su ghetto il cosiddetto ghetto dei Bulgari non lontano anche questo dal Cara eh, dove settimane fa le forze dell'ordine del comune di Foggia hanno, hanno appunto eh, consegnato una ingiunzione di sgombero Tutto oggi lì vivono eh, più di 100 persone e eh, stanno arrivando altre persone dalla Bulgaria per la stagione Ehm, lavorativa, molti minori, molti, molti bambini anche molto piccoli e nessuna nessuna alternativa eh, abitativa possibile almeno fino a, fino a questo momento, le persone hanno anche paura che gli vengano tolti i figli e quindi per questo hanno smesso anche di mandarli a scuola. Quindi, insomma la situazione nel quadro è eh, preoccupante in generale poi come qualcun'altra eh, racconterà insomma non è soltanto la provincia di Foggia a essere interessata da questa recrudescenza repressiva Bene, ti ringrazio, ho fatto un intervento molto esaustivo e ci sono anche spunti che poi eh, riprenderemo qui in studio, poi dove andremo avanti a parlare della situazione del Foggiano. Mi dispiace purtroppo che eh, poi non è possibile mantenere il collegamento, quindi farti partecipare poi di questa discussione che ci sarà, ma niente, però ti ringraziamo intanto per il tuo contributo e una cosa che ti volevo dire, eh, un saluto, ti sia a te però anche a tutte eh, poi le persone che lì eh, a Foggia poi stanno si stanno autoorganizzando stanno lottando eh, nei ghetti insomma comunque dove poi sono finite per eh, difendersi per eh, vivere una vita migliore insomma noi mandiamo un abbraccio a tutti sperando poi insomma di poter dare una mano più concreta appena sarà possibile alla situazione e grazie un abbraccio a voi un saluto a presto Buona giornata, allora, eh, questo era insomma un intervento, faceva un po' il quadro della situazione di Foggia, insomma ha dato molti spunti di discussione, come insomma, abbiamo preannunciato eh, oggi vorremmo approfondire, sviscerare quella situazione e quindi... Eh, torneremo in studio dopo una pausa musicale con un'altra compagna un po' noi qui in studio e cercheremo di dare un po' un quadro più dettagliato rispetto alla situazione del foggiano eh, sia rispetto appunto alla produzione del pomodoro sia rispetto allo sfruttamento sia rispetto ai campi informali come il granghetto quindi ascoltiamoci un brano musicale e poi parleremo di questo andiamo in diretta su Radio Onda Rossa silenzio assordante dopo questa pausa musicale precedentemente ci eravamo collegati con una compagna che stava a Foggia che ci ha un po' aggiornato rispetto alla situazione del ghetto di Rignano, la situazione in generale dei braccianti a Foggia, eh, ricordiamo purtroppo il tragico evento della morte dei due compagni, dei due braccianti eh, avvenuta la settimana scorsa oggi insomma volevamo riprendere un po' più dettagliatamente l'argomento rispetto alla situazione del lavoro bracciantile in particolare dei migranti in particolare nelle regioni del sud Italia Puglia e Calabria visto che insomma ci abbiamo avuto il tempo un attimo di organizzarci e abbiamo con noi insomma in studio una compagna che conosce bene la situazione, la salutiamo e cominciamo una chiacchierata partendo un po' dalla partiamo un po', diciamo, la possiamo prendere un po' alla larga, quindi eh, chiarisce bene la situazione e cominciamo a parlare di quella che è la filiera la filiera del pomodoro che poi sta alla base di questa situazione di sfruttamento quindi cerchiamo innanzitutto di capire che esigenze produttive ci sono nel foggiano e cos'è che poi sta all'origine della situazione che poi si trasforma in, eh, in miseria, in sfruttamento, in ghetti e eh, in tragedie come quella che è avvenuto l'altro giorno, quindi lasciamo la parola ciao <coughs> eh, sì allora appunto provare a ricostruire perché appunto esiste un posto come quello che è semplificativo ma sicuramente non è l'unico e perché appunto si creano poi queste dinamiche e, e questi agglomerati appunto lì um, il scusate un attimo un cambio di microfono e riprendiamo eccoci qua possiamo andare avanti sì quindi appunto il la provincia di Foggia è caratterizzata sicuramente da eh, in prevalenza da un lavoro industriale un in particolare un lavoro agroindustriale che ha con la produzione del pomodoro la A, mh, raccoglie chiama a sé una massima concentrazione e presenza di persone che appunto vengono a svolgere un lavoro stagionale eh, che appunto sicuramente afferisce a un processo industriale ma eh, ancora necessita di una forte presenza di manodopera il pomodoro che si concentra in eh, appunto nei mesi estivi da luglio agosto e parte di settembre per poi finire anche in Basilicata dove lì poi appunto le dinamiche di concentrazione di persone in quelli che si possono definire ghetti, campi informali e spesso a cui si affiancano e si mischiano campi istituzionali e a questa durata la vocazione agricola del territorio fa sì che ci siano anche ovviamente altre culture che coinvolgono in misura sicuramente minore le persone Eh, anche perché appunto da fuori durante la stagione del pomodoro arrivano circa 20.000-25.000 persone che è un numero comunque importante e persone che è importante ricordare proprio per capire poi quanto sia un tema di organizzazione del lavoro organizzazione della mano d'opera legata sicuramente a un tema di mobilità la maggior parte di queste persone provengono dall'Unione Europea sono comunitari il sessanta settanta per cento di chi lavora il pomodoro quindi anche andando a sfatare anche a conferma appunto che esiste un ghetto cosiddetto dei bulgari no che riceve le stesse poi dinamiche di repressione militarizzazione E potenziale sgombero come è stato detto nell'intervento da giù quindi appunto un pomodoro che le, quindi una vocazione agricola dove il pomodoro rappresenta il polo ovviamente più importante dove il pomodoro sicuramente rappresenta il polo più importante e eh, crea un, una ricchezza nel territorio eh, dove appunto abbiamo nella nella provincia di Foggia rispetto ad altri territori esistono ancora c'è un'organizzazione del lavoro che passa ancora attraverso ehm grandi appezzamenti appunto dei latifondi, quindi esistono dei consorzi agricoli che hanno eh, ettari eh, centinaia di ettari che molto spesso sono messi appunto a coltura del pomodoro e che eh, richiedono anche un tipo di organizzazione, cioè di assunzione, di accesso, cioè di, di presenza di manodopera anche abbastanza veloce, quindi sicuramente gli interventi normativi, l'ultimo appunto dello scorso autunno della legge contro il caporalato che il ulteriore intervento eh, del governo e dello stato inefficace, inutile, appunto di di di facciata tanto quanto lo sgombero del ghetto, no, dove appunto non si vengono a eh, rompere questi meccanismi ma anzi tutto al più si vengono a marginalizzare ancora di più i soggetti che fanno parte della filiera quindi da l'ultimo ovvero il lavoro il lavoratore quello che il raccollitore quello che sta in campagna l'operaio semplice a dalla controparte che casomai caratterizza sicuramente anche parte del territorio della provincia di Foggia il piccolo produttore comunque ritornando appunto all'organizzazione Eh, esistono appunto queste OP poi che sono altro che organizzazioni di produttori che al loro interno eh, imbrigliano nelle loro maglie appunto in una forma sempre di controllo anche i piccoli produttori questo fenomeno è meno evidente nella provincia di Foggia casomai appunto Invece è un fenomeno molto più pervasivo questa concentrazione, no, appunto del del proprietà terriera in poche mani è molto più pervasivo, ad esempio nella piana di Gioia Tauro. E quindi eh, la presenza di persone che mh, che si trovano appunto in agglomerati concentrate tutti negli stessi posti è ovviamente funzionale a eh, avere una presenza di manodopera molto ricattabile, ma mh, questa ricattabilità appunto, come è stato detto prima, non passa necessariamente solo per l'assenza di una capacità giuridica, quindi non sono comunitario, non ho il permesso di soggiorno e comunque è la condizione della maggior parte delle persone che vivono in questi posti, ma Eh, prescinde, eh, eh, prescinde da quello stato giuridico visto che la maggior parte delle persone eh, provengono da paesi europei come la Romania come la Bulgaria e, eh, e le, serve un'organizzazione che eh, viene diciamo appunto una parte del servizio che stando a quello che è anche là una normativa assolutamente carente poi per quanto riguarda il lavoro agricolo, quindi in termini di contratti nazionali e provinciali, eh, quell'organizzazione, ovvero il trasporto verso e da il luogo di lavoro e anche appunto l'incontro tra domanda e offerta, eh, questa roba è completamente demandata a un controllo informale. Cosa ti volevo chiedere eh, invece rispetto ai produttori, quindi le industrie produttrici, tu ci sapresti dire eh, quali sono poi i, le grosse industrie o diciamo i intermediari, perché molto spesso poi non hanno i nomi che noi conosciamo delle fabbriche, diciamo che appaiono nei supermercati. Quindi quali sono le grosse industrie che traggono profitto in particolare dalla situazione del foggiano? Allora sicuramente ehm, allora. Eh, chi effettivamente produce il, il pomodoro esistono dei consorzi eh, importanti che hanno un um che hanno un uh, un ruolo importante nel processo produttivo vero e proprio del pomodoro. Il grosso dei dei denari e, e ovviamente dei soldi riguarda la, la fase l'ulteriore fase uh, della filiera ovvero quella della trasformazione. Quindi uh, questa fase della de um, trasformazione che uh, per anni il pomodoro foggiano anche ora in parte ovviamente veniva trasformato addirittura in Campania nel Salernitano quindi ovviamente lasciando anche in parte intuire che tipo di controllo no interesse che ci poteva essere da chi ci poteva essere su questa partita della trasformazione che poi effettivamente è quella che Eh, diciamo eh, rende molto profittevole tutto il mercato del pomodoro cosiddetto e eh, negli ultimi anni si è cercato appunto anche lì per una serie di logiche sempre legati poi a controllo del potere dove gli attori diciamo sono sia istituzionali che riconosciuti che non istituzionali riconosciuti si è cercato di accentrare diciamo tutta la filiera all'interno del territorio della provincia di Foggia quindi anche la fase di trasformazione E, di potenziarla e lì ci sono due diciamo fiore all'occhiello del potere non solo economico ma sicuramente anche geopolitico che come è stato già detto nel collegamento passa per le mani di quello che oggi si chiama Partito Democratico e hanno queste due grandi eh, aziende di trasformazione una più made in Italy appunto diciamo una filiera nostrana ehm e un'altra invece che ha un profilo più diciamo è eh, la più grande eh, industria di trasformazione del pomodoro d'Europa la Princess che poi è quella che i vari abitanti dei ghetti, gli abitanti dei ghetti hanno bloccato quest'estate per e che stabilisce ovviamente a caduta i prezzi, cioè c'è esiste un monopolio, diciamo, del prezzo del pomodoro che quindi poi va a incidere ovviamente anche sul costa della manodopera o comunque su quanto poi viene viene retribuita la manodopera questo si sì, questo viene stabilito diciamo da queste grosse aziende una domanda anche se sono... sì <ride> sì nel senso e poi nel pomodoro questo meccanismo è molto più appunto eh, chiaro perché esistono proprio due distretti che già adesso sono in trattativa in questo momento quindi a febbraio con la stagione che invece estiva già adesso sono in trattativa sul prezzo del pomodoro ed è un distretto del centro nord e uno del centro sud che diciamo agiscono in regime di monopolio sostanzialmente almeno per quanto riguarda i prezzi beh questo... sicuramente sì nel senso poi quella è un po' anche la tendenza in generale della grande distribuzione Industrial. quindi no di accentrare eh, il, il potere, potere. ma Bene. poi poi oltre beh, immagino oltre ai prezzi c'è il regime di monopolio è, è stabilito anche in merito a produzione e modalità di cioè proprio per tutta la produzione sì. del pomodoro la modalità di raccolta tutto il protocollo poi, che che stabilisce come deve segue, essere raccolto è... lavorato esatto eh. bene questa parte qua diciamo intanto l'abbiamo un po chiarita che sta alla radice poi di questo processo di sfruttamento eh, quindi come sempre ovviamente grandi industrie grandi monopoli capitalistici Eh, ci ascoltiamo un po' di musica, poi andiamo ancora più ad approfondire questa questione. torniamo in diretta su radio onda rossa Ros anzi rossa come il pomodoro potremmo dire oggi si parla di pomodoro che è un argomento di grande interesse abbiamo scoperto visto che insomma, che arrivano eh, le telefonate giustamente perché poi insomma sta all'origine eh, di molti problemi di sfruttamento e anche giusto sapere che quello che si acquista poi eh, come merce nei supermercati ha tutta una dose di sofferenza di altre persone dietro che dobbiamo insomma far conoscere abbiamo avuto delle telefonate che ci chiedeva maggiori eh, ragguagli ovviamente noi oggi stiamo facendo un quadro generale della situazione poi i nostri interessi quindi abbiamo la disponibilità di approfondire anche il tema rispetto alle responsabilità quindi anzi oggi volevamo chiarire proprio intanto cominciando a chiarire le responsabilità della grande industria che non appare mai sui giornali quando si parla eh, di queste poi tragedie come quella della morte di due lavoratori che però in realtà sta come diciamo allo come abbiamo detto, come abbiamo chiarito sta all'origine eh, della filiera e quindi abbiamo perlomeno nominato queste due industrie che sono la Princeps e la Futuragri che stanno diciamo quelle che gestiscono gestiscono eh, la, la filiera, la produzione del pomodoro, ovviamente vuol dire anche che stabiliscono i prezzi, eh, quindi le relazioni tra produttore e poi quello che è il venditore, il eh, come si chiama gli scatolatori, diciamo per intenderci, quindi poi le ditte che noi effettivamente conosciamo con nomi e cognomi sul mercato che stanno poi al termine della della filiera. Ovviamente c'è tutto un settore di trasporti che però non è ben delineato, eh, non è facile poi risalire a chi sono le persone perché è spesso dietro, esternalizzato è esternalizzato è esternalizzato, quindi ci chiede tutta una ricerca specifica se poi c'è interesse eh, ci promettiamo, insomma, poi di eh, sviluppare poi tutta questa questione del trasporto, ovviamente oggi la questione della logistica e quindi la questione del trasporto sta eh, una parte importante della comodazione del capitale in questo momento quindi ha un ruolo determinante non accertamento ha un ruolo secondario è tutto un mondo a parte e che va va, va approfondito e non è, insomma adesso non è che vogliamo oggi dare la descrizione di tutto eh, il funzionamento della macchina capitalista ma ci stiamo eh, semplicemente ma tra l'altro insomma non è un caso <ride> che anche queste lotte si sono incrociate proprio in questo ultimo periodo proprio quella della logistica sì. e quella dei trasporti Sud però insomma proseguendo con la nostra con la disponibilità insomma della nostra ospite a stare qui in studio e per approfondire poi la questione appunto rispetto alla filiera del pomodoro ai lavoratori alla produzione agricola nelle campagne della Puglia e della Calabria eh, volevamo invece arrivare a chiarire un po' bene come è organizzato il lavoro inteso come il lavoro eh, bracciantile Quindi in particolare volevo dire per questo perché poi leggendo sui giornali si dà molto risalto alla situazione dei caporali. Eh, delle infiltrazioni mafiose a noi ci interessava fare un po' un quadro rispetto a come è organizzato il lavoro quindi sia a livello eh, di contratti eventuali o inesistenti sia da un punto di vista della retribuzione quindi capire eh, quanto viene pagata una giornata eh, lavorativa sia per capire come si accede a questo modo del lavoro chi sono i, diciamo i terminali che gestiscono o meno Eh, i lavoratori e anche che forme di autogestione ci sono da parte dei lavoratori o ad esempio eh, anche poi la questione del trasporto, come viene gestita come viene risolta la questione del trasporto, insomma capire un po' come si lavora all'interno di questi settori ah, mi sono molto dilungato, adesso lascio la parola Sì appunto come già come già dicevamo prima ehm la concentrazione di queste persone sempre pensando al Foggiano perché poi a seconda dei territori agroindustriali sempre in questo parallelo che un po' si prova a fare con Puglia e Calabria non solo oggi ma anche in passato ehm, qui appunto si assiste a una forte concentrazione di persone in ghetti perché il cosiddetto ghetto di Rignano non è sicuramente è, è uno dei più capienti ma non è l'unico e qui diciamo in modo funzionale e eh arrivano e vivono convivono con i famosi caporali no? Queste appunto figure che tra l'altro esistono da quando esiste il lavoro non solo il lavoro in agricoltura ma nel senso appunto è stato citato anche prima anche nel settore della logistica cioè l'intermediazione di mano d'opera nel momento in cui si anche appunto una difficoltà strutturale come in questo caso nel far incontrare la domanda e l'offerta quindi i caporali vivendo anche loro neghetti sicuramente hanno una funzione che sulla partita del pomodoro è decisamente importante proprio perché parliamo di un prodotto diffuso su una delle province più grandi d'Italia che ha anche dei tempi di lavorazione soprattutto nella fase di raccolta molto veloci anche perché sennò poi viene buttato se non viene raccolto, lavorato, conservato con i tempi giusti E quindi eh, i cosiddetti caporali offrono eh, quel servizio di trasporto nella maggior parte dei casi ovviamente organizzato e strutturato è a pagamento, i famosi 5 euro e eh, che anche qui ovviamente come veniva suggerito prima ha provato anche a vedere dei tentativi ma negli anni anzi casomai soltanto adesso raccontati attenzionati ma di autogestione proprio da parte degli stessi eh, lavoratori abitanti di questi ghetti sul trasporto proprio perché è un servizio necessario ma che manca, quindi paradossalmente eh, quel passaggio che appunto viene demonizzato attraverso degli interventi normativi, attraverso l'ultima narrazione che viene data eh, sullo sgombero eh, e la morte nel ghetto, appunto anche lì affibbiando eh, tutto quanto il il potere e il controllo di questo sgombero e anche dell'uccisione ai caporali quando in realtà queste sono figure eh, assolutamente funzionali a chi poi falleggi contro lo stesso caporalato cioè sono quelle figure che nel pomodoro emblematico tengono in piedi a un costo bassissimo l'organizzazione del lavoro anche perché poi queste persone che invece lavorano sul campo anche lì può avvenire perché poi appunto il caporalato ha mille una forma una decurtazione sul cosiddetto salario no? Quindi non solo il soldo per il trasporto ma anche i soldi eh, tolti da l'ora che viene pagato a cassone nel caso del pomodoro, mentre eh, appunto eh, il, il lavoro in, cioè, il lavoro è pagato all'ora, no? In base ai dovrebbe contratti essere pagato, dovrebbe essere eh, pagato all'ora. I contratti dovrebbe essere pagato all'ora. Sulla provincia di Foggia si tratterebbe addirittura di 8 euro l'ora, eh, quando in realtà eh uh, ne vengono pagati appunto ehm uh, tre euro e cinquanta come media anche se negli anni passati appunto pensiamo al 2012 con l'apice della crisi o anche eh, negli anni vicini si è arrivati anche a 2,50 euro, euro a cassone, I cassoni sono appunto cassoni di che possono contenere 300 chili di prodotto, quindi appunto su questo casomai mh, ne se ne parla tanto ma forse non si rende conto più che altro dell'immenso profitto che viene fatto e quanto è assolutamente funzionale avere degetti, avere delle persone che non hanno nessuna eh, difficoltà no? Vengono schiacciate proprio perché hanno una serie di impianti normativi e statali che le marginalizzano e quindi ovviamente la figura del caporale che è quello più esposto no? C'è il parallelo anche altre volte è stato fatto no? Tra un caporale e anche uno scafista senza neanche una troppa grande provocazione mm -hmm. ma anche eh, con connessione di causa sono quelle figure appunto funzionali al sistema ma che poi sono quelle no? Che devono ovviamente pagare diciamo che se una una persona percepisse uno stipendio dignitoso eh, di non so pari a quello insomma per lo meno insomma di qualsiasi categoria di lavoratori, probabilmente tutto il mondo non esisterebbe perché non ci sarebbe bisogno di vivere in un ghetto, non ci sarebbe bisogno di ricorrere a un pulmino per andare a lavorare ma uno avrebbe la macchina, avrebbe la casa e tutto sarebbe risolto quindi è chiaro che all'origine c'è il fatto di eh, questo lavoro a cotimo e del fatto che una persona deve accettare nella sua vita di eh, sopravvivere guadagnando qualche decina di euro al giorno e quindi non potendo vivere come tutti gli altri ma dovendo ricorrere a un tipo di vita eh, ridotto diciamo, rispetto a quelle che sono le esigenze normali delle persone medie Sì c'è la la partita appunto sul trasporto verso e dal luogo di lavoro è una delle rivendicazioni di chi vive in questi ghetti come è stato ricordato negli ultimi due anni ed è proprio appunto una tra l'altro delle cioè uno dei dei luoghi di scontro anche con la regione e quant'altro che oggi come veniva raccontato ricreando altri due ghetti già si narra anche abbastanza intuitivamente che è, è permesso l'accesso ai caporali per venire a prendere le persone là per Senti, ma secondo te quanto può quanto, non so se è possibile fare un calcolo del genere ma una persona quanto può guadagnare in una stagione di raccolta del pomodoro non si sa è una cifra incalcolabile ma un punto diciamo chi lavora in campagna e raccoglie il pomodoro eh, che può eh... Eh, casomai appunto i conti li fate voi io non sono brava mm. a contare però ecco che su una stagione di raccolta perché poi il grosso si concentra sulla raccolta mm. che può durare un mese, un mese e mezzo casomai lavorando quasi tutti i giorni perché appunto non ci sono poi riposi si lavora sette su sette in molti casi ovviamente ben sopra le sei ore e mezza previste dal contratto nazionale in questo caso per tutte le province d'Italia sono appunto un, un 20 euro al giorno sono cioè una venti euro al giorno eh. quindi si si considera eh, appunto che diciamo che mille euro eh. per guadagnare 1000 euro una persona deve letteralmente spaccarsi la schiena e diciamo non ha possibilità comunque cioè nel senso che sicuramente solo non avendo una casa non pagando un affitto non avendo una macchina mangiando Eh, effettivamente qua stiamo, mh, per vivere con quella cifra si vuol dire anche eh, ragionare sul cibo cioè nel senso non potersi permettere di mangiare ma, mangiare in maniera eh, economizzando al massimo una persona riesce a sopravvivere con una cifra del genere penso basta eh, ognuno si faccia i conti in tasca cosa riesce sì, con sì, poi anni. appunto ci sono i costi del trasporto il costo per dormire neghetti no? poi anche ogni ghetto lì ha una sua struttura, per ecco, ci sono costi di servizi che nascono da una forma molto alta e profittevole di auto organizzazione. Senti, ma base. le persone si, diciamo, i persone di br di braccianti, ad esempio, che lavorano alla raccolta del pomodoro nel Foggiano e quindi lavorano un paio di mesi all'anno, poi nel resto dell'anno come sopravvivono? Allora, Ge in generale, ovviamente ognuno poi ha le sue forme sì c'è sicuramente appunto si può in realtà secondo me proprio su questo fare un discorso generale perché diventa anche un po' no lo specchio di quello che accade nel resto del paese cioè dalla nostra esperienza dire diretta eh, da negli ultimi cinque anni che appunto frequentiamo diversi ghetti del sud italia abbiamo visto che ehm, diventano sempre più luoghi stanziali e sempre meno stagionali proprio perché Le persone che stanno in questo circuito di stagionalità appunto partendo dal pomodoro quindi dall'estate si trovano lì fino a ottobre poi vanno nella piana di Gioia Tauro dove ci sono gli agrumi prima i mandarini poi le arance che in questo periodo volgono al termine e eh, ci sono quei due due tre mesi di diciamo eh, non non si sono più diciamo luoghi di raccolta con questa concentrazione così massiva ma nel Casertano ad esempio lì anche lì una zona agricola che però assorbe molta meno da manodopera eh, quindi tutta questa gente o in passato aveva anche una rete che andava oltre cioè molti di queste persone sono state espulse no? Dalle regioni del nord, dal Veneto dalla Lombardia quindi no? C'è appunto per quello diventano anche poi lo specchio di che cos'è diciamo di come si vive in questo paese no? Ovviamente prima colpisce loro quindi queste persone ormai diventano sempre più stanziali in questi ghetti perché non ci sono alternative dettate da una serie appunto di impianti che lì tra cui anche la possibilità di muoversi basti pensare che adesso nel ghetto c'erano circa mille persone quando di questi tempi ce ne sono fino a qualche anno fa ce n'erano ne due trecento anche so perché che... poi no <coughs> i, i lavori stagionali insomma eh, l'Italia non è l'unico paese che accoglie diciamo lavoratori stagionali però sicuramente con queste condizioni e a questi prezzi tutto quello che insomma abbiamo raccontato proprio adesso è difficile che permetta a una persona di per esempio fare avanti e indietro rispetto appunto parliamo di persone che potrebbero benissimo tornare a casa volendo ma non solo possono ma me. effettivamente eh, non è possibile quindi tutto il sistema ghetti insomma ruota intorno a questo a questa problematica qua e da una parte vengono sgomberati dall'altra sembra che c'è tutto l'interesse poi invece a mantenere queste situazioni qua perché sono assolutamente connesse e collegate poi alla alle condizioni al sistema lavoro che intorno all'agroindustria eh, ruota insomma tutto il paese quindi questo è, deve essere deve essere molto chiaro perché è uno dei punti centrali poi rispetto anche a critiche varie che si certo. possono fare no rispetto a a tante questioni senti invece una questa una curiosità poi non so se mi puoi rispondere come si accede a volevo capire come si accede a questo modo del lavoro nel senso io non ho avuto nessuna esperienza di lavoro ma va c'è il, il produttore insomma si rivolge il, il bracciante si rivolge direttamente a dei produttori in che maniera viene incanalato questo questo flusso di lavoratori? Mm, sicuramente appunto, oramai c'è quella rete che è informale che passava attraverso il passaparola Eh, proprio perché di suo eh, appunto l'accesso al al lavoro agricolo è eh, normato in un modo semitragico anche rispetto ad altri settori quindi c'è una difficoltà strutturale proprio queste famose liste di iscrizione anagrafica che dovevano appunto qui non hanno mai funzionato se non appunto quando ci fu lo sciopero di Nardò eh, si disse che erano iscritti soltanto i caporali no in queste liste, quindi in realtà appunto anche queste funzionali alle narrazioni ma uno strumento che non ha mai funzionato quindi l'informalità, il passaparola le conoscenze diventano da sempre, no? Un sicuro canale e ovviamente ormai è diventato quasi un iter obbligatorio nel senso non ci sono alternative quindi è quasi punto c'è gente che ancora non è arrivata in Italia e conosce già la capitanata. Vabbè, è un po' come capita a tutti noi, siamo in Italia funziona un po' così che il lavoro si passa tramite conoscenza insomma questo non è una novità e neppure per per questi bracciante senti qua ci prendiamo un'altra pausa per rilassarci un attimo poi dopo la musica torniamo e andiamo avanti va. Eh, un attimino di musica eccola qua I did, bro. I Torniamo in diretta su Radio Onda Rossa, sta, stiamo parlando di pomodoro oggi, di raccolta del pomodoro di Braccianti in particolare del Foggiano, abbiamo già toccato vari aspetti che vanno dalla filiera uh, agroindustriale a eh, diciamo quello che è l'iter lavorativo, la gestione diciamo del, del lavoro in queste in questo tipo di settore e invece adesso la ma approfondire la questione del ghetto Uh, in particolare insomma di questi accampamenti informali che anche in altre situazioni che abbiamo seguito si stanno sempre più eh, formando in Europa sono ovviamente determinati da delle condizioni che portano poi le persone a vivere lontano di questi luoghi ovviamente eh, sia chiaro a nessuno eh, pensa che sia il modo migliore eh, di vivere o diciamo vuole eh, esaltare la situazione di Ghetti però di fatto se si creano eh, dei motivi ci sono dovremmo analizzare questo, abbiamo visto anche un'altra cosa, la tendenza da parte delle istituzioni intervenire per eh, ad esempio come è accaduto a Caleo anche in Grecia eh, per chiudere questi ghetti ma semplicemente ci sembra noi poi per spostare le persone in altri luoghi che non garantiscono eh, molto spesso una qualità della vita migliore ma sono più funzionali dal punto di vista del controllo eh, questo ci è sembrato di poter scorgere come un meccanismo abbastanza diffuso di attaccare i ghetti ma non per risolverli perché ovviamente se una persona a una persona venisse offerso, offerta un alloggio dignitoso eh, potrebbe avere tutto l'interesse di abbandonare un ghetto ma si tratta spesso di chiudere questi ghetti poi per creare situazioni in cui non esiste nessuna possibilità poi di autoorganizzarsi comunque la diciamo la parola cerchiamo un po' di chiarire la situazione del ganghetto di Orignano o insomma di, di ghetti simili che si sono formati nelle campagne del sud. Appunto sicuramente nelle campagne, poi appunto quelli del Foggiano sono famosi da, da tempo, ha e, una modalità... Uh, che poi si trova anche nelle città appunto come dicevi tu si trova anche in, nel resto d'Europa cioè è non solo come è stato detto prima la funzionalità all'organizzazione del lavoro nella raccolta del pomodoro ma anche uh, l'unica alternativa possibile no? perché poi appunto in un contesto del genere uh, riesco comunque a trovare un un tetto sulla testa che molto spesso è solo quello letteralmente anche perché non ho la capacità giuridica per trovarmi altrove, no? Comunque per affittare, anche se ovviamente sappiamo che i confini di queste cose perché noi stessi ce li viviamo sono assolutamente aleatori molto spesso, però poi è ovvio che se in più io sono anche di un altro colore e magari sono musulmano, diciamo è ancora più facile. Oppure no, eh, sono una donna perché poi è importante ricordare che in questi posti ci sono donne che, come è stato ricordato prima sono sta sono quelle che sono rimaste lì proprio perché anche lì la loro presenza è legata alla concentrazione di persone, no, quello di svolgere un lavoro eh, anche riproduttivo in quel caso. Quindi questi ghetti sono sia funzionali a un sistema e sia diciamo una risposta che diventa sempre più forte a tutto un impianto normativo che sembra non funzionare, in realtà funziona benissimo e eh uh e crea appunto luoghi dove la gente non si può muovere perché poi appunto nell'immaginario perché queste persone non se ne vanno perché eh, non hanno neanche modo di lasciarlo questo paese quindi tant'è che eh, nel percorso di lotta che da due anni viene portato avanti con questa forte spinta dal sud ma che eh, tocca altre parti d'Italia ovviamente la prima richiesta è la capacità di potersi muovere e quindi avere una serie di documenti necessari no da da un permesso di soggiorno a una residenza quindi campi che sono sì informali perché sono autocostruiti come nel caso del granghetto come nel caso che veniva citato prima dei bulgari o anche di quello che sta dietro il centro di per richiedenti asilo di Borgomezzanone molti altri come diciamo il il luogo emblematico di questi ghetti, no, che poi diciamo ha anticipato tutti gli altri, ovvero la famosa Tendopoli, nota come di, di Rosarno, in realtà di San Ferdinando che sta lì vicino, che appunto, istituzionali e quant'altro eh, che hanno la stessa poi in realtà funzione che sicuramente poi ovvio che eh, in questa marginalizzazione costretta che colpisce prima appunto magari un immigrato o comunque eh, chi eh, anche si trova in una posizione sociale più debole perché ripeto i bulgari i rumeni non hanno neanche un problema di capacità giuridica e sono la maggior parte, no? Quindi anche sempre per cercare di spezzare un po' l'immaginario sbagliatissimo e ovviamente funzionale a produrre la frizione. E, quindi questi campi poi diventano sicuramente anche dei luoghi di incontro e di auto-organizzazione tant'è che basti pensare in ultimo alla risposta che le persone stesse hanno avuto dopo essere assediate da ore come veniva raccontato all'inizio che si sono prese e si sono andate appunto a Foggia facendosi 22 km a piedi come veniva raccontato anche venerdì scorso con un po' di difficoltà proprio da giù quindi campi che sono assolutamente funzionali e um, la demolizione del ghetto è un fatto anche qui come è stato ricordato di uh, far finta di eliminare un problema visto che ne se ne sono già creati altri due di ghetti e se ne stanno ingrossando gli altri quindi è un um, è un gioco molto pericoloso non appunto pensare eh, cioè capire bene cosa sono questi luoghi che non c'è né un piacere a starci nella maggior parte delle casi, ma c'è una costrizione nel, nello starci, questo eh, deve essere anche secondo me chiaro eh, e poi sicuramente è ovvio che anche un impianto di socialità alla fine ti ti spinge neghetti no perché poi si crea un, un, un, non non c'è appunto una relazione immaginando la calandola questa cosa che qui a Roma si perde nella sua grandezza ma immaginiamoci il resto d'Italia al nord come al sud ovviamente no appunto eh, sono un po eh, anticipatori sembrerebbero anche no di come potrebbero andare a finire poi i nostri quartieri le città dove viviamo no questi posti Quindi eh, questo deve essere molto chiaro poi appunto a chi la spara grossa e la sta sparando grossa da vari punti di vista su questa partita dei campi, cioè questi sono campi eh, ed è un eh, appunto è far passare la vita delle persone attraverso i campi appena arrivano in questo paese eh, dopo che ci stanno un po' e magari hanno capito che non avranno un permesso e funzionali al lavoro perché poi in questi campi ufficiali ci sono anche i cosiddetti clandestini e poi <coughs> volendo fare un parallelo sono i campi come diventano campi immediatamente le stazioni per esempio ferroviarie quando c'è un ingresso di persone molto alto sono campi, centri d'accoglienza in cui appunto le persone eh, rimangono costrette per, per diverso tempo però poi rispetto allo sgombero credo la cosa importante sia eh, sicuramente c'è l'aspetto propagandistico che insomma ne abbiamo parlato il fatto che per esempio in questo momento c'è tutto l'interesse politico di propaganda a far vedere che in qualche modo si sta affrontando il problema quando poi si sta trasferendo poi di fatto solo eh, solo da da un'altra parte quindi di soluzione eh, sicuramente non si ratta però c'è quello che un po' accennavi anche tu prima c'è la questione eh, di come poi riuscire a controllare queste situazioni perché effettivamente eh, per esempio già il fatto di dividere cosa che vediamo c'è una dinamica che vediamo insomma che si si ripete poi eh, spesso in varie situazioni anche il fatto semplice di dividere delle micro comunità o anche delle relazioni insomma eh, minime che si sono eh, insomma costruite nel tempo e tutto questo è funzionale poi alla riorganizzazione continua di situazioni del genere e quindi cioè nel senso eh, ci se mi sembra insomma che la questione sia anche cercare di eh, in qualche modo eh, procrastinare il problema per mantenerlo esattamente tale e quale quindi cioè, un po' col gioco della, della copertina si, si dissolve una situazione sen, come qui spesso vediamo senza creare una alternativa accettabile quindi le presentandola però come un'alternativa si, quindi no, le persone fondamentalmente costituiranno altri ghetti però è vero forse adesso che nel momento in cui si attacca un ghetto si spezza diciamo una situazione eh, quindi una certa anche forza un certo punto a cui si è arrivati Eh, e quindi chi poi viene eh, cacciato deve ripartire da zero ma non migliorando semplicemente ripartire eh, per riprodurre poi la stessa condizione perché se non cambiano delle situazioni esterne non può fare altro che riprodurre la stessa situazione e poi non dimentichiamo che magari sono luoghi saranno anche luoghi difficilissimi sono sicuramente luoghi difficilissimi da vivere ma sono luoghi vissuti quindi in cui delle persone effettivamente ci stanno e ci stanno tanto tempo quindi appunto come dicevi te, magari poi ricominciare da un'altra parte, anche parliamo di vite concrete, reali di persone, quindi anche sul livello a livello proprio personale, di umore, di eh, di vita, è una è una roba che pesa tantissimo sulla vita di una persona essere sbattuto e sballottato oh, sbattuto da una parte all'altra con decisioni che non vengono prese personalmente questo sono sempre insomma dettagli che poi non sono così dettagli insomma sono importanti ma certo sono una cosa un commento per esperienza per personale le persone eh, che vivono queste condizioni di sfruttamento e di sopravvivenza eh, che magari molto spesso meccaniche vedono di conoscenze diverse sono costrette a vivere in macchina o in una stazione o sotto un ponte e poi anche andare a lavorare Eh, però non possono permettersi non riescono a permettersi per una serie di motivi da discriminazione di origine razziale a eh, semplicemente proprio non avere i soldi non possono permettersi una, un alloggio migliore chiaramente eh, poter vivere in una situazione del genere eh, noi lo possiamo anche criticare quanto vogliamo ma offre degli, degli indubbi eh, miglioramenti eh, sotto molti aspetti anche soprattutto quello della socialità fare parte di una comunità, della sicurezza eh, nel senso poter comunque dormire senza eh, dover sempre stare con l'occhio aperto che si rischia la vita o comunque poter in qualche maniera partecipare a forme di condivisione, eh, poi questo va in astrazione, la situazione, una situazione eh, tipo eh, appunto poter a volte condividere un pasto, potersi poteva ricevere qualcosa in prestito potersi fare aiutare economicamente o poter semplicemente trovare dei sistemi comuni eh, che permettano di accedere a delle merci o a delle di beni di qualsiasi tipo che da sole magari non si riuscirebbe quindi ci sono evidentemente dei vantaggi poi di miglioramenti eh. mm, Sicuramente è ovvio nel senso nel momento in cui delle persone vivono insieme eh, e, e condividono è ovvio che si crea un'unità quindi eh, attaccare quell'unità per sparpagliarla que come quello che è accaduto è come è stato anche detto, un chiaro attacco anche al tentativo e anche riuscito, quindi a lincedere più che il tentativo di queste persone di auto organizzarsi come è avvenuto come stava avvenendo, la stessa cosa e anzi la stessa cosa appunto in parallelo a giorni dopo di distanza iniziano le retate e i controlli nell'altro grande ghetto che è la Tendopoli dove appunto adesso ci stanno più di 2000 persone nella piana di Gioia Tauro a San Ferdinando, e, è ovvio che sono quando da questi territori anche in tempi recenti si era nuovamente alzata una voce che passava per l'auto-organizzazione, che passa anche per la vicinanza, il fatto che si vive nello stesso posto, quindi sicuramente si attacca anche eh, quella... Mh, quel tentativo di auto organizzazione, poi Neghetti, diciamo, sulla tranquillità o meno, sai, sono situazioni molto diverse, il ghetto di Rignano sicuramente rispetto ad altri territori, questo appunto, anche fiumi di parole di letteratura l'hanno raccontato, aveva delle forme di controllo anche importanti dei suoi stessi abitanti chiaro, beh, ovviamente poi in in situazione base io mi allaccerei, prenderei la palla al balzo eh, visto che eh, sarà parlato di auto organizzazione per eh, descrivere un po' eh, che successi, che lotte, che lotte diciamo, hanno intrapreso poi i braccianti eh, del Foggiano in questi anni e che diciamo risultati Eh, poi sono stati raggiunti di questo argomento ne avevamo già parlato in passato, magari brevemente visto che poi oggi abbiamo ripreso un po' la situazione anche perché ascolta eh, magari non è eh, al corrente di tutto quello che è accaduto poi in questi anni. Se si potresti fare anche un breve quadro rispetto poi a che vantaggi o che comunque risultati ha dato hanno dato le forme di auto-organizzazione dei braccianti proprio in quelle in quelle zone sì ehm, allora forme di auto autorganizzazioni che coinvolgono sia chi lavora in campagna sia chi appunto ehm, vive neghetti a prescindere dal lavoro che dal lavoro in campagna quindi ovviamente mi riferisco soprattutto alle donne che vivono neghetti e ehm, queste persone eh, si sono iniziate a organizzare e quindi già quello è il primo grande risultato sicuramente cioè eh, da due anni nonostante appunto le ampiamente descritte condizioni di difficoltà di vita che quotidiane eh, e anche appunto di grande mh, diciamo spostamento tra un luogo e l'altro, si è riusciti a creare una comunicazione e eh, un confronto tra queste persone che hanno anche acquisito nell'anno, anzi Come è stato anche questo già detto, eh, anche la comprensione dei meccanismi normativi sull'immigrazione su una serie di cose proprio nascono dall'incontro con queste persone che se lo vivono sulla loro pelle. Quindi eh, già questo appunto, la consapevolezza che organizzandosi, confrontandosi si possono portare a casa dei risultati che sono anche semplicemente la sapere che si è tutti nella stessa condizione quella dell'auto-organizzazione e della lotta è l'unica strada possibile possibile per portarsi a casa qualcosa che migliora la propria vita, per l'appunto eh, è già questo il primo grande risultato, cioè ad oggi questi territori, nonostante appunto eh, avviene quello che avviene, quindi il rapporto di forza è molto squilibrato, eh, sono attenzionati e si raccontano queste persone perché poi tutto quello che viene raccontato attraverso i social network però ovviamente avviene perché rac viene raccontato da giù, da chi si trova là quindi quello sicuramente è l'altro importante risultato poi ehm, che è anche diciamo la continuità eh, di tenere alta l'attenzione anche perché poi fa un po' da megafono ad altre lotte che già esistono in questo paese distanti geograficamente, ma che poi insistono sulle stesse questioni perché poi i problemi quelli sono a prescindere da dove si vive. Eh, i risultati sicuramente diciamo si sono un po' esso senza entrare poi eh, in un tecnicismo che è anche abbastanza noioso, diciamo, si sono riusciti ad avere un po' più di governabilità nel rapporto e con gli uffici anagrafici rispetto alla residenza e con la questura, l'ufficio immigrazione, quindi ci sono dei margini cosiddetti di trattativa e Uh, sicuramente però tutto questo è normato da chi invece ha partorito il famoso decreto Minniti Orlando che uh, diciamo anche se non uh, risponde direttamente no a chi sta lottando quindi chi si trova già in questo paese e ne ha subite tutte le conseguenze appunto uh, ampliando il numero uh, dei CIE e uh, strizzando l'occhio a diversi paesi eh, africani e non su come gestire l'ingresso e l'uscita di queste persone viene data una risposta indirettamente quindi è ovvio che uno deve tener conto anche diciamo di questo Poi a livello locale Così come anche nella piana di Gioia Tauro Magari anche con minore continuità Si sono portati a casa Anche dei risultati eh, Diciamo che sembrano banali Ma ad esempio in entrambi questi Dei due territori sono le unici due, due questure dove le persone Possono rinnovare senza una residenza Che già questo diciamo permette Quindi se uno poi vuole dare Ecco una Un po' di tecnicismo e una mezza idea I risultati Senti, noi ti dobbiamo concludere qui, se non c'è niente da, da aggiungere, diciamo hai fatto un quadro abbastanza chiaro, ovviamente di una situazione. Eh, noi cerchiamo di documentare, difficile anche da interpretare. Adesso abbiamo visto anche a livello di movimento ci sono varie <ride> vaghe visioni. Speriamo che oggi sia stato anche utile, insomma, per fare un po' di chiarezza rispetto a quanto accade. E quindi io concluderei semplicemente, stiamo poi dicendo che noi ovviamente seguiamo queste situazioni e siamo interessati poi anche in futuro ad aggiornare anche per chi ci ascolta e, eh, rispetto a quanto lì accade quindi eh, dare insomma poi aggiornamenti rispetto a quello che che succederà sì anche perché lì le persone continuano a organizzarsi eh, si va avanti e indietro quindi sicuramente ci saranno altri momenti Bene, insomma, direi che per eh, questo approfondimento su Foggia oggi siamo riusciti a dare un quadro, mi sembra abbastanza chiaro della situazione. Ci ascoltiamo, facciamo una pausa, lasciamo a riposare la nostra ospite, insomma, oggi abbiamo ben ben spremuta, ci possiamo dire così e ci ascoltiamo un po' di musica e poi come dicevamo prima eh, passeremo invece qua in sala nostra al Pigneto, diciamo un po' per aggiornarci un po' rispetto a quello che accade nei nostri quartieri. A tra poco